В селі діти дали б собі раду, а ці лежать покотом і пухнуть. Найстарше дещо вже розуміє 11 років, та що з того, як його нічого не навчили. Грушевич каже зарив би хлопчику за тільки братам. Воно усміхається опухлими губами, відповідає вони кричать, вони мені надокучили. Я швиденько розтопив піч, приніс води, наварив тирби, їй Богу, повмирали. «В долині тігру і єфрату», – почав він знову. Професор перехортав побляклий енциклопедичний словник. Олекса Чорнота став частіше затримуватися у підземеллі. Він підсідав до мене на нари, ми говорили про Рембранта і Гою, про великого сфінкса і тут Моса. Я не знав деталей, але відчував вагу мистецтва виснажившись у шуканнях і втомившись, Олекса приходив до мене. «То на чому держиться світ?» – питав він, усміхаючись. Я відказував. «На гімнастиці розуму і душі, або на вічних ідеалах, або ж на людях, які зводять до спільного знаменника досвід сторіччі, мають сміливість подивитися, куди прямує людство». Я ніколи наперед не думав, що відповідатиму. Мені було радісно зненацька кидати сачок в глибину тої суміші, яку понавичерпував з книжок і власних спостережень. І не соромився повторювати чужі слова. Бувало, що Олекса довгий час обминав мене. Тоді я питав в думках. Перескочив братчику повсюду. Не заносся. І я кріпкіше стою на ногах. Та річ, можливо, була не в тому, що художник погорджував слюсарем. Мабуть, захопившись роботою, він забував і про мене, і про себе. Це був гарний з обличчя високий статурний юнак. Завсідив втомлений на вигляд та починав говорити чи сміятися, усе уживало в його присутності. Досить було його слова, і предмет ставав прекрасним. Варто було йому чогось посміятися, і ми бачили неймовірно все смішним. Вечорами Павло Ганиш награвав на скрипці, пробуючи винушену за день мелодію. Ми малу Олі стежили за Олексиним лицем, а коли було темно, хтось уставав світити недогарок свічки. Якщо Олексине обличчя прояснювалося, музика тут же підхоплювала нас і несла в казку. А якщо воно залишалося втомленим, ми починали нудитися. Та картина його, щиро кажучи, Мене шокувала. Називав він її виробницею. Його метод ґрунтувався на суцільних протиріччях. «Знаки в мистецтві стерлися», – говорив він. «Обійтися без них, правда, не можна. Отже, лаконізуючи їх до краю, треба їх класти під прес-думки і водночас, як засобами виділення, ширше користуватися образами негативного змісту». Я не раз підходив до полотна. В повітрі відчувалося весна, але берег річки ще сковувала крижана скалка. Це була пора, коли земля і небо ожили, а в стовбирах верб і гіллі затримався холод, який не могли пробити теплі соки, прагнучи напоїти бруньки. Допомагав сокам шал вітрів, хурделиця з дощу і снігу. Контрастом вербниця, апатичне обличчя. Олексій пишався, я ж радив перекласти цей сюжет на людянішу мову. Все разом, коли не підходити настільки, щоб пробувалося обличчя, виглядало прекрасним, але до схематичності в композиції або треба було звикнути, або народитися іншим, щоб її сприймати. олекса не погоджувався. За мною майбутнє, казав він, жартуючи. Рами в рамі, сміявся я, відступаючи. Деталі зливалися, і я бачив шедевр. Я відходив у бік, деталі перетасовувалися, щось починало чіткіше виступати на передньому плані, але й це був шедевр. І так, з якого боку не стати. А з двох метрів усе йшло в розтіч, ніби заглянув у воду з плаваючими диковиними звірятами. «Штукарство», – додав я. Чорнота на мить споважніє і знову усміхнеться. «А може йому треба було вигадувати?» Хіба хлопові вийти в люди навіть з геніальними творами? Їх запотарайкають, вони не будуть осмислюватися і вмруть. Олекса це розуміє. Це епоха повсюду, це епоха, повторює він,